Klima larri aldia, naiz eta arrazionalki ulertu zerdean eta nolako mehatxuak suposatzen dituen gure bizi entzat, afektibokin hola zbait ez sumatzen klima defendatzeko premia. Hori izaten alda klima gauza globala delako eta guk gure gauza berezia defendatzen dugu. Izaten alda ere klimaz mintzatzen dela beti zenbaki handiz, hainbat zeobi PPM atmosferan, hainbat gradu geio hainbat urteren buruan eta bar. Eta zenbaki hoiek ez dira erre sumatzen, dira ukitzen, deskribatzen dutena ez da zuzenean ikusten. Hori da, krimalen aldeko mobilizazioen haultasunaren arrazoin bat. Klimaren arrazoa ez dugu lotzen bizigarren lurraldearekin. Baina aldiz, gure lurraldea defendatzeko, hor segitua mugitzen gara. Autobide edu abiadura ondiko trenbide baten aurka, meategi proiektu baten aurka, arbel gasabilatu nahi dutenen aurka, eukalipto plantazioen aurka, Gure lurraldeak kaltetu dezaken edozein mehatsuren aintzinean nolazpait gure gorputzaren aurkakoa bezala iduritzen zaigu eta ez dugu itxaroten. Baina klima jende ainitzen oraino bertze mundu batekoa baliz bezalakoa da. Halere, guren lurraldeak edozein lurralde bezala irudimentzio ditu. Ez tabakarrik iparrego eta ekialde mendebalde dimentsuetan neurtzen baizik eta dimentzio bertikalean ere. Euskal Herri gainean dugu zazpi kilometroerdiko aire zuta bat. Zutabe horrek ez dut Deus berezi bere hortasunean, ez da inguruko bertze aire zuta bengandik desberdintzen, gure bazterrak desberdintzen diren bezala. Aldiz, aire zuta hori ere gure lurraldea da, eten gabe gure biriketan sartzen eta ateratzen da. Atmosfera zati honen temperatura, ahizea eta euriaren arabera bizi dire gure ohianak eta laborantza. Atmosfera zati hori ere gure lurraldea da, eta gure lurralde gisan defendatu behar dugu. Baina noski, atmosferak ez du zinez zatirik, ez du bere baitan mugarik ezin dugu zati bat ezberdin du bertzezatien gandik. Gure zeruan gertatzen denak, planetako zeru gertatzen denarekin bat egiten du. Horregatik atmosferaren oreka globala defendatu behar da. Klima globala gure lurraldea da eta inposaturiko proiektu handi baten mehatsupean dagoen Euskal Herriko edo zein mendi, edo oian, edo baserri defendatzen dugun bezala, klima ere berdin defendatu behar ginuke. Ez bakarrik hemendik laurogoi ortetara kalkulatu dituzten beroketa aurreikuspenen gatik, ez bakarrik neurtzen dituzten COB-PPM oien gatik, baina ere atmosfera gure baitatik asola zaigulako, atmosfera gure lorraldea delako. Ideia honekin usten zaitu zet, eta hemen digu bihaste arte